Arrosa sareak Euskal Herriko irrati elkarten topalekuak jardunaldi eguna antolatu zuen joan den igandean. Itzorduaren irugarren edizioa izan daortengoa eta orain artekoak bezain harrakastatxoa izan zen. Bergaran eta zarautzen izan ziren aurreko bi edizioak eta orain honetan bizkaiara. Joan ginen gernikara, haintzuzen ere, Astra da bertako herri proiektua. Heri proiektua diogu espaita irratia bakarrik garaibatean arma enpresa edo armategia zen Astra eta hala borrokari esker bereganatu egindute herritarrek eta gaur egun kulturgune garrantzitsu bat da tartean irratia dagoelarik besteak beste Taier praktiko, zein teorikoak eskaini genituen, arreusa sareko kideok goiz osoan zehar. Baina zer baino lehen, Ivan Vicente, Astrako kidea zagutzeko proposamena, eginen dizuet. Ivan Vicente, zer moduz? No, zogondo, da oso gustuera Astra urbildutan jente guztiarekin. Astrako kidea zaitugu, Gernikan Bizkaian gaude, eta Astra da garaibateko armategi enpresa bat. Horri da, aurreko urtean egin zituen egun urte, eta okupazio historia bat dator. Neu enmena ziberriak naizela esan daiteke, ze urte bete taie beteren bat daroat, baina hau ondala sortzi urte okupatu zen. Eta horita gero herriaren e, apoioa dela eta urte bete branduago udeletxak erosi zuen, publiko bihurtu zen, erotxoago strukturalki errezkutua zegoelez, Ba, derrumbe posibilitatea zedennez, bertan bera etxi zen okupazioa eta gaztaitza okupatu zen, Gernikako mugimeuaan jaraittu zuen lau urtetan zehar, eta geratsuago bi ba, mila amaik uste dut, Eru zen e, subentzio bat fabrika kulturfabrikan aldrotik eta hori dela eta reforzatu zen e, struktura, eta sartu izan arginen berriz bi milaeta hamabiko abenduan. Entzuleak pixkaat kokatzeko Astrada edozein herrik amestu dezaken kulturgune izugarria, oztatu batekin, tailerrak egiteko gelekin, bilera gelekin, filmak eta proiektatzeko pantalekin, irrati bat ere baduzu hemen. Hau sekulako santza dozortea da. Bai, ungruzako ere gore bat da. Suerte bat, bueno, nien nintzen egon okupazioan, baina suerte bat, bilatutako sorte bat izan da. Garaipen bat? Garaipen bat, nire usteetan guztiz. Garaipen bat, herriaren da gazten eta mugimendu sozialen garaipen bat. Eta bai, azken da, zer eduki daiteken, eo zer lortu daiteken irraikin bat infrastruktura, izanik Ze infrastruktura hori nain eztra dago, baina herria gaiti beteta dago, baina behar duena herri batek da nun Bultxatu, jorratu, e, izan dezakeen, beraren e, bizipenak, ideiak, eta aztera hori da. Militanteki kudeatzen duzu guztia. Bai, jaztioa militantekik, bueno, voluntarioa, bolondrezak kudeatzen dugu, herria kudeatzen du, irekita dago edonorentzako, eta hainpatu bar da, lortu den konbenioa udaletsarekin, mantenua, mantenimentua, logiko logikoa ikusten duguna, hori diru publikagarekin e, subentzionatzea, eta gero ba bueno espasioa da gestioa, herriarena izatea. E, norbaitek bisitatunei balimatu, eh badago informazioa interneten e, Astraren e, inguruan eta gaur aurten e, Arrosa sarearen 3. jardunaldiak ospatzen ari gara hemen. Eh, zer iribitu zaizue ideia hau hemen egitea? Ba, gestiona ze dos años gratis librek hasteko kemonaldion bultsada jardunaldionek Guretzako izugarria da, harlo diferentetan irrati libren maian ezagutsa duen jentea dago berton. Eta guretzako bebai, hori ba jente azdaki zenbaten goaren, laroge, iruroge, jeun pertsona berton egotea, eta osago gironean. Aholkatuko zenioke, ja berandu da, baina datorren urtean e, beste bati ere etortzeko, beti pentsatzen delako, irrati bakarrik dela, baina publiko hor hori dago, ez? E, irratiareko kuriositatea daukan, edo zeñi? Bai, bueno, galderaz dakitz, gari zer den astrari buruz, denengo informazio moduan, astrak bitartekari bat dauka zirenetik ostiralera, darratxalde oro irekita dago, eta informazio nahi bat du, etorri alda, da zuzenean, arrera ginko zaio, eta saldu, saldu apurtxu bat. Eta gero irratia, bai, ne dugu erraminta hori posibleki gernik mailan hobeto esan da posturri aldea amaian, bermiotik, zornotxar arte zer ez, jente aurrbiltzeko ez bai dago irrati libreri berton. Eta gero jardunaldi maian, urtean berton, daurrengo urtean, edo zen gaztetxek edo, girek eta osa aukera da, ona da edo zen gaztetxerako jardinaldi honek, meuraiek ere euketxe. Ba, sorionak daukazuen e, tresna errikoiagatik eta mi esker halako e, arrera eskaintza Gaskari, gaskoa zu berri eta astra gernik errentzako, bakarrik ernikerrentzako esbostuirarenitzako. Oso handia da da erabilpena, ba Eusgalerri mailan eta Aragobe bai emon datagona. Aipatu bezala tailerrak izan ziren nagusi goiz osoan zehar, eta Joseba eta Ibanek, sare sozialen inguruan eskaini zuten hitzaldia, jakerrak dira informatikalari erabat adituak, jakin badakigu elkarte kideak. Bermeotar tarbikote honekin mintzatzeko parada, izan dugu. Jakin badakigu informatika elkartetik, David eta Josep egunon. Kaixo agunon. Ba, agunon. Arrozazareko jardunaldi egunera, etorri zarete, eta, bueno, e, informatika askeaz edo, mintzatu zarete, Besteak beste irrati baten kampo e, komunikazioare, bai, sare, sozialak eta guzti hori egiten dakigu edo dakigu egiten? Bai, badakigu egiten, hobetu e, al izengo gendun, seguraski hausnark eta sakon bat emongo bat gendun, bai, henni guzti askene urtietan jakin izendogule txai zen... E, e kanpofugolan, e, olgeten. Eta, bueno, horti, jumbier garat, bai, bebai, geure medizuek eta geure gauze propizuek sortuten, kanpo komunikazin juen, bebai. Aipatu duzu, e, Facebook eta Twitter behar bada erabilenak, ba hori ez, e, etxaiarenak direla, orduan guk jakin behar dugu horiek e, beste gixa batean e, erabiltzen. Bai, oza, izatez, badakigu, erabiltzen dugu, zirrati librietan be asko erabiltzen da, guke egin dugu be bai, Irolan. Orduan, e, bai jakin bar dugu askotan, guztetot e, aierren ez dugu leko komenta be, bai, erabili, ba, bai, ondo dago erabiltze, jakin daigun be bai, zelekotan gabiltzen, ba, hareriorren zelea izen olgetan, Eta zelan erbili behar dugun gure komunikazio pribaturako nik e, neuke erabiliko Facebook adibidez, ba, beste pertsona batega zi, jardunaldi batzuk kantollattzeko edo bestelako mezu pribatuek edo beste inori ardure ez totxienak erabiltzeko, adibidez Facebook eta Twitter horretanako guk ez dago erabiltzen eta baiimo gu, beste alternatiba batzuk hemen hemenrotanako. Beraz argi dago beste alternatibaa batzuk badaudela eta luze eta esplikattzeko. nora, nora jo dezakegu alternatibabo horiek ezagutzeko. Ba, nora jo dezak egun jaki netu, e, webgunien e, asko idazten dugu honen e, inguruen, eta Googleen bilaketa batitztzen badogun softwarelibrien inguruen seguruna hau e, proiektu asko ezagututeko e, aukeri e, okgingo duzuela, eta oso eta asko ondo funtzionaten dabilak eta erabiltzaile potente asko dakoienak. Praktikotasunera begira entzle adibidez eredu. Simple bat emateko asko que Gmail edo Gmail erabiltzen dugu Google-en imeila zuek reseup aholkatu duzue. Bai, badauz beste alternativa alternatiba matzuk, eh, bakotzak azkenien erabakiko dau zein dan beran bidia, bai, erraizapek, erraizap.netek, e-mail-e eh, e e bera ezkaintzies ez gain, beste zerbitzu batzuk eh, eskintzen dauz oso potentia dienak, e-mail-e eh, e osatzeko softwarera, ra txat eh, privatue, txat publikue, eh, zifrak eta sistema potentiek, gainera, bueno, aktivistetiez, bera azor, emozion altasun, eh, los batao eta eurek gomendatu biordaguz lagunetizela konbe bai. E, eta oso hozera bilgarri za da bai esandakoa azkenian bakotsak ikusi bidau eh termino pien sentzutitzen eurentzako zerbitzurik hobiena. E, Gure hausnarketita gero evidentemente reisapunto.net. Argidea go askotan borondateuna badagoela. E, aldaketarako kontua azdakigu nola jo eta azdakigu eraskotan ze huretan e, murgiltzen garen zeharrisku dauden lizentziak ere e, aipatu dituzue hori e, beste mundu bat da Bai, izatez licentzia mundu e, bai esan aldugu Euskal Herri zen bai asko lan dudala adibidez musikerria sortu zaniko bai licentzia horretan e, batez be guretzat referentia da Creative Commons eta horren menpien lortzen dugun eda guk sortzen dugun lana Mundu guzti da modu erresbatien legalki helaraztie eta bestiei emoti eskubide kopiatzeko, eraldatzeko, saltzeko gure daugina hitzeko. Guk e, bueno, eh hacker mugimendutik gato zen moduen beti ustea izan dugu informazioak askei izan, izan nahi daugela. Osa ez azkiedala berez, izan nahi dau ganera. aktibotasun hori eta hori gure esku daute eta gure arduria da. Lan asko dago egiteko mundu honetan, eh, aldaketarako beti esaten dugu irrati libreak eh, alternatibak eh, garela, beraz eh, gai izan beharko genuke mundu horretan murgiltzeko, zuek zerbitzuak ere eskaintzen dituzue. Bai, eh, Informatika Elkartetik e, aukera desberdinak emoten dugu eus baitzaldisek, eh, e, gauza eh, gausa desberdinak itzeko. Deixo, bueno, bateri potente bataku or eh, eta Historia sekaz eta jakunbak.eu.net webgunera eh, sartuten basarian, eh, bueno, aukingo dozu e, danak ikusteko. Eta bukatzeko ereduak eman dituzue arroza sareko hirugarren jardunaldi hauetan ba hemen bat garren irrati libreak atari batzuk ere bai topatu bezalakoak, gazte sa bezalakoak aH.infodo bateak ireki bezalakoak eta ideia bat elrazina izan duzue askotan konsiente ez garena onak garela oso honak gara hitzen dugu zan e, gauzetan, benetan zinezten azibier gara putu amoek eta puto amak e, garela kanpo komunikazinuen, nik mundu mailan ez totes agututen Euskal Herri zendakogun e, giarre, potente hau, e, gauz alternatibuek eta e, mazmediak hitzen ez daugena hitzeko, eta gainera, eta gainera Eurei aurre hitzeko gaitasune bebakogu kasu askotan. Eta adibide horrek oso oso errase platieten daue kontzeptu hau. Gaztesarea beran momentuen web, guni, e, web munduri esaten zantzaguniko 1.0, bera izen zan Euskal Herriko 2.0 lehen gokue. Aotza.info gaur egun oso ondo erabiltzen dauz eta badaoz bebai. Deto zorizonduteko daure lanaino kentzuten badauen zorizonak bizot-bizotxe bizot, oso ondo hitzen dozu ez Eta baddauz beste batzuk be jaini izendauink euren burue adaptaten eta gitxikigixike referente moduen hartuz ondoitzendauk Dan ojun biergara modelo horretara. Beste tallererretariko bat euskarak ba ote duen generorik elaanttzekoa izan zen alegia oar edo oarturik euskaraz ere emazte edota gizonen arteko diskriminazioa egin ote daiteken. Amelia Barkin erakaslea da eta gai honetan aritu zein aditua. Hizkuntzak berez estirela direla sexistak, aipatzen dugu, erabilerak aldiz izaten aldirela. Amelia Barkin, gaixo? Egunon? Beraz, gazteiztarra, erakaslea eta generoan, eta gizonta bueno, gizontamakumen arteko breintasunean e, aritu eta aditua. Arrosako jardunaldietara etorri zara eta argi utzi duzu, e, izkuntza ez dela sexista, erabilera baizik. Ba, niretzat hori garrantzitsua da, ez da, ze batzutan ba, badirudi hizkuntzari ba, botatzen diogula errua eta baina politena da hizkuntzak ez gaituela behartzen modu sexista batean adieraztera Poz, aukera et, eta eta baliabideak ematen dizkigula eta ba, posible da egoki bueno, edo egokiago adieraztea. Bai. Eta azemata lizentzungo zenuen Euskarak ez duela generorik eta euskaraz badeti gizonta emakumen arteko berdintasuna bermatua dagoela, baina zuk oso adibide garbiak emandizkiguzu. Bai, eh... Claro, guri gertatzen zaiguna da gaztelaniarekin komparazioan bairuditzen zaigu euskerak e, araso, komatxoan arten araso gutxiago da euskala ezta beti gogoratzen gara gaztelaniaren maskulino horrekin eta zenbat e, burua uste baten dizkigun. Eta gaztela, euskeraz ez dagoenez, ba orduan badirudi ez dago lazar aztertu. baina bai euskerak badauka generoa hainbat e, esparrutan eta errepasoa egitea eta ikusten nola erabiltzen dugun, eta batzutan ba, batzutan desegoki erabiltzen dugula, beste batzutan zalantzak dauxagula, ba, interesgarria da. Ba dira orrerere norberak egin beharreko ariketa batzuk, ez? Eh, mandituzu e, adibide batzuk, ba enpresaria beti gizon bat datorkego emagina edo erizaina, liz beti emakume bat datorkego burura. Bai, bai, e, batxutan e, e, kontu ez dago edo gako ez dago beste hizkuntzan baizik eta gure eskema mentaletan era, eredatu ditugunak, ezta tradizioak em, e, eman dizkigunak. Eta hor daukagu, nik uste dut, prozesu pertsonal bat, ba, apur bat irekitzeko, ez komentatzen genuen gauza bat da, e, zenbat kostatzen egun pertsona bat irudikatzea generori hori gabez. E, ez jartzea gizona edo emakumea. Eta horren arabera ja, ba, espektatiba batzuk edo ezaugarri batzuk. Baina zuhiltzailia esaten dudanean euskeraz hori ez da maskulinoa. E, Nola irudikatzen dut nik zuhiltzailia? Ba, hori nik lan, lan egin behar dudan zerbait da edo telefonista. Euskeraz Hori ez da ez femeninoa, ez maskulinoa. E, nik irudikatzen dudana, dira nire eskemak, ez jaso ditu denak, baina, bueno, landu alditu denak, ez? Askotan eh, irrati txikietan ez du denborarik izaten gidoia behar den bezala idazteko, eta nahi kabere sekulako ankasartzeak eh, egiten ditugu, eta batzuk esaten dute, beti alertan egoten ekagarria da, baina azken batean eh, ez gara bartzen ere Guk, guk tendentziak sortzen ditugula entzulegoan. Mm -hmm. Bai, bai. Hombre, niri e, ilitzan zait et, e, antena jarrita eukitzea interesgarria da. Nik uste dut denok esaten ditugula gauza batzuk eta gero izan eta berea la ai, zesan dudan. E, baina prozesuan gaude denok, ez? Eta dana ez dugu perfektu egiten, batzutan konturatzen gara hanca sartu dugula, beste batzutan hobetu ateratzen zaigula, baina generoaren antena e, jarrita eukitzea interesgarria da eta gure praktika, horrek gure praktika hobetzen du. Eta maizki guzu adibide batzuk, ba, itz batzuen adibide batzuk, e, zeure buruari esan dizkiozuna, ba, nik hauek ez ditut gehiago erabeliko? Ah, bueno, ba, <laughs> ba, batzuk erabiltzen ditut, ateratzen zaizkidalako, eta, ia, e, ez nago oso konforme. Abeire, adibidez, orain zurekin hitz ari nintzen bitartean, atera zait, hombre itza ez, hori da nire koletila bat ezin ezindutken du mm. eta lehen lagun batekin hemen itzegiten ezaten du jo tio, ez da, niri ezaten zidan dio ez duan hor dauzkagu itz batzuk e, leksikalizatu direnak mm -hmm. karo, e, hombre esaten dut eta ez dut pentsatzen gizon baten ganez modu bat esateko bueno ez, ba, ez baina, zitu, bueno, ba, ez nuke esan nahi hombre, baina kostatzen nari zait ohitura hori Kentzea. Orduan hau esaten dizut, ikusteko autokritikatik <laughs> abiatzen naizela bai. Nik ere ez dudala perfecto egiten ez da. Eta Euskara Garbian berbada, ba, alukeria, atsoa, bai. ba, maritxua... Oiek oie, oie, begiratu ditugu, ez, baliakide batzuk, ez direla baliakideak, agure atsoa ez biak despektiboak, baina atxoa askoz despektiboagoa agurea baino. Eta hemen planteatu dan debatea polita izan da, e, eta zezango dugu, atxoa esan daiteke berrezkuratu aldugu itzori, edo erabili behar da pertsona zarra, e, horre guztiak ze esaten du gure gizarteari buruz, nik dut horrek esaten du gure gizarteari buruz, ba, zarrak etzaizkigula guztatzen, ez gizonak, ez emakumeak, baina bat ere emakumeak. Badaukagula hor nahi badugu, ba lan bat, ez? Ba, zu eh gogoetan aritzen zara gai inguruan, eh, baduzu blog bat eta berba izango diegu, ez? Eh, Irakurri al dezaten. Ah, bai, bueno, ba kinka deitzen da. Eta, batzutan, hizkuntzarekin lotutako gaiak e, tratatzen ditut. Gaur adibidez, hitz egin dugu ezapide batzuei buruz, e, zelako putada, putakumea zara, marikoia, e, bueno, e, marikoia askena... E, horre guztiak, e, eragin daukaten kolektibo batzuei buruz daukagun irudiak, irudian, ezta? Eta horretaz, itse egin, e, idaz, idazteko gogoa daukat hor blogean. Eta jardunaldien egunean irratiak izan dira protagonistak gaur egun, hogeita bosti irrati biltzen ditu arrosa sareak eta kernikara horbildu ginen gehienak. Zarautzeko arraio irratikoekin, oi irratiarekin, eta zumaian martxan jarri nahi duten irratikideekin mintzatu ginen. Zarautzeko arraio irratitik iraia, hane, usua eta marimin, zer moduz? Ondo. Osondo, mazkal ondoren lour epizka zartu nahi zegoen, jo, ez dela osondo. E, Arrosako jardunaldien irugarren edizioa da aurtengoa eta lehengo urtean zuen etxean zarautzen e, egin zen, nola gogoratzen duzu? E? Bueno, da, egun luzea, ez? Eh? <laughs> Baina eman korra. Zainzulia? Bai, bai, bai, bai. Dauz asko intzean eta, bueno, gustoa galitu geniak. Onda eguzu, nolakoa da arraio irratia edo zerra egiten duzu arraio irratian? Nolakoa da edo zerra egiten duzue. <laughs> Biak. <laughs> ba, arraio irratia da, irrati txiki bat, zortzi urte da mazkina, oza, sea, aurtsot txiki bat, olandekan, eta ba, nolakoa da, ba, ninguztetan bastante ere kila, punkila ere bai pixka desango gehu, eta ez dakit, nola... Bai, está igual en arrozasarian dauden beste irratik batzu bezala ez daka ba egunerokotasunekin lotura hori, ba, ez eztas kalbistegiak edo hola, baino bai ba bueno, herriko jendeagabilzala ba Ba, Guadibidez hiljan e, behin programa bat iten eta... Eta zemotatako programa iten duzue. Eh? Bueno, gu atalkari jagea, bueno, marimin izan zan sortzaletako bat, eta beak itezun astero astero atalka saioa. Irritxizan momentu bat, bueno, piskat lanpetuta edo zebilela eta ardun engantzatu gintun. Hora da, noita, bakoitzak zaizio desberdin bat, de, ba, eta duguilea, etteka. Ba, mariminak eta iraiak iteue elkarrizketan inguruan, eta betire loturai, kultura kulturai lotuta. Anek baita kultura magazin bat hortik. Gero daude kati eta garazi boioenakoak, bueno, feminismoakin lotuta, eta gehi, trans, lesbi, ba, mundu guzti hortan. Eta gero nik eta hitzik, oain holandatik dabilela. Eh, zinemakin eta soñu bandakin lotutako erratizaig bat. Aberatsak dira zuentzako jardunaldi hauek ikasten da, zerte datortzen zarete ikastera, elkarrezagutzera? Ba gu nahiko, bueno, xumea gehan ez, ba, ez dakit, ez da, git, ez da e, bueno, ba ikastea ere ez, ba gehien bat Ba, badaz, beti da zerbait testezuna kontrolatzen eta ba, beti etortzen da ondo zerbai gehio jakitea ba, bueno, ba, bai teknikoki edo, edo bueno. ta kon kontrolatzen zen ere hazkogorarekin konpainatu uta urten e, neka gehiago gaudela? Bai? Ba. <laughs> Hurtikala uste dut iruditu zain. Ginean oso gutxi ginean. <risa> Azkos gehio ez, lehengo urtean de, bueno, guen goginan eta bueno, uste bergarako batzuk edo hoiek izangoia gehiola torri dianak, baina bestela. Axi López eta Mirari Martiaren arra txaldean. Txaldean. Kaxi bat txaldean. Zu maiatik eta zu mirari oi hartzundik, e, oi hartzun irratitik, ze asmorekin etorri zara arrozako jardun Bueno, ba, beti izaten dugu zer ikasteko, eta bueno, ba, goizetako, zati, goizetako zati hortan ba, ikastarugak edo ikendugu, talerretan, eta bueno, ik gaur ikasi dugu, eta jendia izauture, bai, edo bueno, aspaldik usten ez dian lagunak edo urte guztian ikusten dianakin, bai, oteko aukire matizu. Zer maturte ditu, oi hartzun irratiak? Aurteen ama usturte, beteko ditu edo aia bete zementzat. Uh -huh. Eta, zu aldiz, proiektu berri bat, arizarete martxan jartzen? Bai. Eta, ba, pasaren urtean edo, aziginan. Eta, honena atortzen gara, pues, ikastera. Ikastera, bortzera, hendik ez daka honen zirratia, bortzera, bortzera, ba, maia teknikoan, eta, bueno, irrati, arlo guztitan ere, pues, bortzera, bortzera, beste esperintzatetik ikasi, eta bat ez ere, e, Bueno, pues laguntzak atzera askotan, bebai, ezagatik ez esan, es? Ba, arrosa zarea izistitu koz balitz, pues ez dakita, inaskar edo ainerraz animatu izango ginengu irratiba sortzera zerotik. Jendea seguraski garritu egingo da, pentsatzean oraindik ere irrati libre, ba. irrati elkarteak sortzen ari direla, baina Euskal Herrian errealitatea da, azken bost urteetan, ba, bost pasei sortu dira. Bai, bai, bai, hori hori azpamera, azpamera da, es? Baina beti izaten da, telebista, edo ikusentz ikusentzunezkoen indarra ba, beste guztia estaltzen duela ez, da, eta realitatea da ba, herri mailan sortzen ari alea irratiak ez, da, eta gure kasuan gainera hori oso presente izan, izan genuen baina nik uste horren atzean dagoen lausunarketa dela eta bintzat gukola genuen izan zen guk komunika, komunikatu nahi dugula berdin zagu zebitarteko ze erabili ikustita zumaiako goera zindan komunikatiboki izan genuen zindago betetzeke dagoen esparrua bai irratia, ez? porque paperan entenderretan janaiko txukunkubritzen nahi da, pues orduan goazzen irratia sortzera, eta, eta nik uste dut Euskal Herrian hortik difaztela tira behar, yes? ba, hor ere borroka ematea. Eta Rosako jardunaldien gixako egunek, e, pixka laguntzen dizuete norberaren eguneroko eta ateratzen beste errealitate batzuk ezagutzen? Ba, ahi ikusteko gehien bat, ba, bestiek ze, zeiten duten, zertan da biltzen, eta asierrek esan duen bezala, ba, laguntze eskatzeko edo ideia berriak behar dituzunean, Ba, bueno, ba, jende zautzen duzulako, taulako otopagune bat beti delako aberasgarria. Elduen urtean, lagugarren jardunaldi egite egitea malin bada, han <laughs> izango zerete? Bai, eta guia espero dugu ez bakarriki kastera, bazik eta guk ere irakastera, aberia martzan jartzen dugun, eta gure karpenare egin Arratxaldean, Arratsaldean Ida Bideon erronkak izan genituen aztergai, eta bertan izan ziren Josua Mesaga, EHUko irakaslea eta soziologoa, Urko Aristi tokiko melkarteko lendakaria Iraiz Salegi topatuinfo kidea eta Arabatik aialaldea.com proiektutik Aitor Raspuru. ideia frango jarri ziren mai gainean eta baita kezkak ere, baina argi gelditu zena, izan zen. langileekin alagabe, baina bereziki laguntzaileekin herri komunikabidek indarra dugula eta noski badugula etorkizuna.